«Одружуватися вам не обов'язково». Я не повірив тому, що чую. Ася також нічого не хотіла мені пояснити. Як виявилось, у цій сім'ї незаперечним диктатором була Марія Семенівна. Ася беззаперечна їй корилася так само, як корився Асен-батько, нейрохірург на пенсії. Тут панував матріархат такого суворого режиму, якого я більше ніде і ніколи не бачив. Думати, що так взагалі ведеться в єврейських родинах, не було підстав. Я знаю єврейські родини, де діти були цілком вільні в своєму шлюбному виборі. І саме це, на мій погляд, є типовим. Якось я попросив Марію Семенівну походити зі мною у скверику, аби нам вільніше порозмовляти. Вона охочі погодилася. Трохи перегодя я запитав. «Марія Семенівна, чому ви проти мого шлюбу засию?» «Гадаю, тепер, коли у нас є донечка, отримати розлучення неважко». Жінка довго мовчала, нарешті мовила. «Не бачу перспективи». «В якої перспективи? В кого? У вас, безумовно, в кого чи ще?» Це була осінь 1968 року. У мене того року вийшло дві книги. Науково-фантастичний роман «Чарівний бумеранг» і книга вільшів та поем «Всесвіт у тобі». Марія Семенівна мала ці книги як мені здалося, уважно читала. Я нагадав їй про це. Обличчя Марії Семенівни Шеменівна набрала суворого і відчуженого виразу, вона неохоче мовила. «Боюсь, що це ваші останні книги. Ви нерозсудливо поводитесь. Та й самі книги...» «Що книги?» – намагався я розмотати уявний клубок, якого тримала Марія Семенівна, не даючи мені вхопитися за кінчик нитки. Та вона прискорила крок і рушила додому, а я лишився сидіти на садовій лаві, намагаючись осмислити почути». Пригадався недавній випадок. У мою хату через кухонні двері зайшов сажу трус. Він одразу ж видався мені підозрілим. Спортивної статури, добре тренований із військовою виправкою, та й чистенький, як для цієї професії. Я ніскільки не здивувався, коли він, ледве зазирнувши в димовий канал, безцеремонно сів за стіл у холі й доволі настирливо нав'язав мені розмову про події в словаччині. Інша людина, збагнувши, хто сидить перед нею, постаралась би справити вигідне враження, чи бодай приховати свої думки, а мене понесло, мав у гірському потоці. Я просто таки втратив контроль над собою. Те, що наших хлопців знову, як у 1956 року в Угорщині виставлено на всесвітню ганьбу, я переживав як суспільну трагедію. Мені було боляче і дуже соромно. Я не просто висловлював все, що думаю, я палав ненавистю до тих, що наважилися послати радянські війська в Прагу, аби розчавити танками соціалізм із людським обличчям. Моя нервовість передалася Сажу Трусиві. і він, забувши виконувати свою роль, почав кричати так само, як і я. Ми ледве не вчепилися в горлянки одне одному. «І буду чавити танком, буду, бо то мої вороги, радянська влада зробила мене людиною, я маю трикімнатну квартиру в Києві, мій син навчається в столичній школі, вам радянська влада дала більше, ніж мені, а ви цього не цінуєте». Самозрозуміло, він проголошував свій монолог на общепонятному язикі. «Я гаркнув на повні груди, геті з моєї хати». Він зробив кілька кроків спиною наперед і, ледь чутно просичавши, «Ще побачимо, ті я візьме!» Рвучко обернувся і вибіг через кухонні двері. Тепер, сидячи в сквері, я пригадав цей епізод. Пригадав також розповідь про ідеологічну нараду в ЦК, де було зібрано секретарів райкомів та обкомів з усієї України. Хтось прочитав з трибуни вірш «Мати» з моєї книги «Всесвіту тобі». Її редактор Володимир Підпалий, коли в головоліті вирішувалася доля цього вірша власною волею, без мене, значно пом'якшив кінцівку. Я її відновив лише в книзі, котра отримала Державну премію України імені Тараса Шевченка за 1992 рік. Прийде віщий туман, і в його молодці невгасима зоря над землею воскресне. Сонце зніме у тому з натруджених рук, все світ кине на плечі Блакитну кирею. Ти, з якова солом'яна, чорна від мук, станеш ти, Україно, тією зорею. Та навіть у пом'якшеному вигляді вірш ніс у собі таку правду про колгоспне життя, якої партійні посіпаки не здатні були спокійно сприйняти. Я негайно зробився головним героєм цієї наради. Мене товкли, мов просто ступі. несподіваним моїм оборонцем став перший секретар ЦК КПУ Петро Юхимович Шелест.